és javasolnák itt a az döntésnőnél azt, ad, hogy hát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 szerintem a van palosi a azt meg tudja oldani Ez egy, egy a kékes szervezetnek van, vannak, vannak, vannak úgyhogy hát ezt a kell venni velük. Addig jó, mi Kádár él. járók előit, illetve autósait. Jöttem befelé a rádiógyárba, és e, hát e, azt gondoltam, hogy népszerűség átka. Fogtam magamat, akkor átestem a Lajos utcában. Mi köszönnek a népszerűséget. Mint ide nagykáta, hát az, hogy az ember megpróbálja kiszolgálni. Tehát ő az a rengeteg ember az autóban, sorakoznak, hallgatják a ilyen-olyan híreket és ilyen a olyan rádiókat. És akkor taknyoltam, mint ide nagykáta, és csupa víz, a nadrágom, a kabátom, a kutyafáját nem is lesz műsor. Szép <gül> és kívánok! Bocsánatot kérek. Szép estét! <gül> mindenkinek! Ez itt a Kubrádio 95.3 benne az addig, jó még Kádár él. a teljes táv itt van Bab, Pszichopeti és az önök alázatos narrátor, a Panx no Miklós, reggel voltam bent a Pikó pálinkás párosnál, akkor még azt ígértük, hogy az egészségügyel fogunk foglalkozni. Csak ilyen borongós időben sokkal jobb, egy kicsivel könnyebb témát választani ugye múlt héten az néztük meg, hogy, hogy mi történt az ünnepek másnapján és hát az egy kicsit ilyen szomorúra, depressziósra sikerült. Ugye az Adigyumik Káderél szerkesztési alapelvei között ott van a műsorbizottság egyrészt, másrészt meg ott van az egy sor tégre, egy sor nád szerkesztési elv, tehát rossz kedv után jó kedv. Széles skálájú És hát, széles skálájú sportköreink vannak. Szóval arra gondoltunk, hogy ma este negyed, hét és nyolc között az vizsgált időszak nyelvezetét De próbáljuk önök elé tárni, az önök segítségével természetesen. Tehát a szocializmusnak volt egy nyelvezete, ami olyan volt, amilyen. És hát ezek közül arra, hogy ez a nyelv milyen, arra felhívták a figyelmünket írók, meg filmrendezők. Hamarosan beszélgetünk Timár Péterrel az Egészséges Orotika, a 6-3 a Csini Baba és sok egyéb más nagy film rendezőjével, nála jelent meg először, azt hiszem, filmen. már még ezzel is vitatkozhatunk, beszélj egy kicsit, vagy indegessél a kedves hölgynek, aki itt van a telefon mellett, hogy hívjuk fel Timár Pétert, és kapcsoljuk adásba. Megtörtént ez egyet is Az indéget is megtörtént, szerintem folyamatban van a telefonhívás sorra kerül. Csak hogy akkor emlékezzünk is a, a vizsgált időszakra. Mérhetetlen sok, e, szerintem használhatatlan fogalom is szó került be akkor a magyar nyelbe. Szó nem, mert e, azt hiszem olyan szavakat sikerült egymás mellé passzintani, amelyek önállóan is megéltek volna. De úgyhogy összerakták őket, úgy aztán létezhetetlen és lehetetlenni sikerült őket. És itt, van már, és itt van már velünk a hármas vonalon. Timár Péter filmrendező. Köszöntjük, jó estét kívánunk! Hello, jó estét. Jó estét! Azért tegeződünk, mert én Timár Péterrel egykoron együtt dolgoztam, volt szerencsém együtt dolgozni. Péter, amikor délután beszéltünk erről az interjúról, akkor mondtam, hogy, hogy érdekelne bennünket, hogy hogyan csodálkozik rá az ember a szocializmus nyelvezetére, hiszen a nyelv nem egy olyan dolog, amire úgy figyel az ember, hanem egyszerűen csak használja, és aztán szép lassan minden átkerül. A nyelvészek azt mondják, hogy, hogy minden, ami a nyelvben születik, a nyelv érdekében történik. Kitörölhető-e, vagy egyáltalán hogy került be az egészséges aratikába az a fajta nyelvezet, ami megjelent benne? Tehát ezt nem tudom, hogy a nyelvészeket hogy gondolták ezt, hogy minden a nyelvért van, ami belekerül. Mert én számomra ez a szocialista nyelvezet, ez, ez dögunalom volt és, és nem lehetne, hogy eltűnt kvázi, szinte teljesen nyom nélkül az a fajta szóhasználat és struktúra, ami, ami ott volt. Az egészséges és kapcsolatban, hát az 84-ben íródott, 80 84 85 én azt hiszem akkor ért a torkomig már ez a, ez a kényszeres semmitmondás. Ami, ami ezt a nyelvet jellemezte. És, és iszonyúan, iszonyúan tisztált az, hogy ezt valahogy, valahogy kigúnyolni, kikarakírozni, és hát nem csak azt, hanem magát az egész mentalitást is Ezzel együtt, hát ez mondjuk együtt jár, tehát az a mentalitás az a, az a nyelv, én szerintem. És hát én, én, én egyébként nem az erotikát tartom ebbe a a vezetőnek, vagy az elsőnek, hanem a Bacsó Péter. Szóval a Bacsó tanuljában ez, ez talán még, még jobban előjön ez a fajta ha, ö, szóhasználat, vagy, vagy trivialitás használata, amivel ö, élt az a, az a rendszer. Az... Azt mondod, hogy torkig lettél vele, de az emberek a hétköznapi nyelven ezt nem használták. Tehát mondjuk újságból nyilván ezt öntötték rá, televízióból ezt töntötték rá, rádióból ezt töntötték rá, de azt hiszem, hogy az emberek azért megpróbáltak normálisak maradni. Tehát, vagy úgy látod, hogy átvették a nyelvezetet, minként a filmben is mindenki ugyanazt használja? Tehát nem, e, hát persze nem, nem, nem vették át, hogy ez a konkrétan, a választom a, kér, a kérdésedre, de... Hát szóval azért, azért az ember nem tudott hátat fordítani annak, amiben élt. Tehát, hogy, hogy valami, valami alkalmazkodást ránk ragadnó, ha nem vettük észre. Tehát én, én egyébként tényleg ezt az unalmat tartom a legnagyobb bűnének, annak a mentalitásnak. Tehát ez, a, ez, a, ez hogy nem lehetett... Igazából az, hogy nem érhettél szabadon, az végül is a szavakban is megnyilvánult. Tehát, hogy, hogy rá van kényszerítve egy, egy mesterséges nyelvezet, az egy életformát is rád kényszerít. Úgyhogy, úgyhogy ez nem független a, a, a kettő egymástól. Miért volt szükség egy ilyen nyelvezettel? <hül> ez jó kérdés. Hát valószínű, hogy el kellett, el kellett fedni euh, azt, a, azt a mesterségességét, ami, ami, ami vele született. Tehát ezt, a, ezt a, az evolúciótól, vagy a társadalmi fejlődést teljesen idegen gúrjánzást, e, és, és végül is ez egy, egy novum volt az embereknek. Tudom, amikor csináltam a 6-3-at, én rengeteget e, főleg az 50-es években, ahol ez elkezdődött, De az az izgalmas. Tehát ott, ahol, ahol még szabadsággal volt köteles mindenki köszönteni a másikat, és szóval nekem nek egy egészen bigot formája került rögtön elő a 49-50-es években, és aztán végül is az, hogy, hogy ez egy színomodott szép lassan, és már, már lehetett szaktársat mondani az elsztársáját, vagy lehetett kollégát mondani, ez, ez végül is a, a rendszer nagyvonalúságát próbálta így fitoktatni. De hát a maga a struktúra az az egészen 89-ig, hát az kőkeményen ott volt. Neked mi volt a kedvenc kifejezésed, vagy melyikre vagy a legbüszkébb? Mert miközben te megpróbáltál felmutatni egy, egy nyelvet, közben te magad is e, ugyanazt a nyelvet használva hozzátett Tehát a, a augusztus 20-tól kezdve az egészséges aratikából hát származó emblematikus nekem, kifejezésekig minden benne van. Hát nekem, nekem, a, nekem a tudományos nemiség. Az az egyik kedvencem. És a másik, ez az elvtársak, elvtársnők, ez mégis a címbe így elfsak, elvtársnőkre lett így lepatintva, hogy. Mert tulajdonképpen, hogy egy, egy, egy, ma egy újszülött, vagy egy fiatalnak egy, egy elmondott, hogy F, úgy hívtuk egymást, hogy elvtársak és elvtársnők, azok halálra röhögik magukat, és nem tudjuk, hogy miért. Hiszen, hiszen már akkor is nyilvánvaló volt, hogy hogy senki nem az elvet használja ebben a, ebben a szóban, mint társad hanem, hanem, hanem ebben eb eb a, eb eb a dagonyázásba való együttlevés. Megpróbálva értelmezni a szavaidat, arról van szó, hogy ugyan kommunikációra szükség volt, de olyan kommunikációt kellett megtenni, tehát nincsen jelentése és nincsen veszélye, viszont mégis úgy tűnik, mintha valamiről beszélnénk. Igen, ez a kényszeres semmitmondás. Igen, pontosan, pontosan. Timár Péter, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre Köszönöm én is. Ja. Szóval ez a ma esti műsor témája. Telefonszámunk 2407953. 07 3, sms t a 30, 30, 30 ra küldhetnek. Ugye itt elhangzott az elmúlt néhány percben az Timár Péter filmrendező szájából, hogy a, a szocialista szó használata. Tehát, hogy, hogy mindenre sikerült így ráborítani ezt a kifejezést. Ez azt szerintem egy fogalom volt. Tehát, szocialista nemiség, szocialista brigádverseny. Mi volt még szocialista? Bármihez hozzá lehetett tenni. Szocialista emberesmény. Bár igen, tehát ezek már ilyen nagy fogalmak voltak. Szocialista kultúrpolitika. Szo szocialista. de nem is szocialista, egy idő után szocialistával vált. Itt a sportjainkban, bejátszásainkban a Válogatás című filmből hallatnak részleteket időnként. Az azt hiszem a legpontosabb példája annak, hogy miről beszélünk és fogunk beszélni egészen 8 óráig az Önök segítségével. Széles skálájuk, sportköreink vannak és hírek jönnek. Hát, ifjúsági bűnözés. Na, megyed, várj! Megérdekelő, ne, ne felejtszabad és bocsáss meg, hogy hogy miben merül ki a zenekar tagjainál a kiszélet. A vállalati kiszélet, szóval mondhatnám azt, hogy nulláról lehet egyenlet. Minden négyen más vállalatnál dolgoznak, tehát konkrétan azt, hogy egy-egy vállalatnál szorosabban közreműködik működik a zenekar, így nem lehetséges. Tudom kívül, hogy kit bejegedt két. Így van, mert a vállalatok alkalmat nem adnak arra a zenekaroknak, a zenekarnak, hogy bárhol. Ezt ez az, amit én szeretném volna hallgatni, tudod? Hallani tőled. Szóval azt mondta, hogy a vállalati kiszélet nulla. Most négy helyet utána megemlítettél. illetve a négy szemét. Igen. Ez magyarul azt jelenti, hogy a kontaktában, a nyugati pályadvaron, a elektroakusztikánál is a helyen nem emlékszem már, nulla a kiszélet. Nem az, hogy nulla a készület, az a helyzet, hogy ott már működnek a zenekarok, tehát azt, hogy ő voltunk. Hát miért kell a tagságot összekapcsolni mindjárt a zenekarra és a zenébe? Nem a zenérünk, politikai oktatás, vagy tudom én különböző rendezvények, vagy egy ilyen Egy szervezetben dolgozunk, egy kisben, és itt a kisben kell és lehet megtalálni azokat a lehetőséget, amit ki lehet meríteni. Tehát a szervezeti élet mellett, a bizonyos politikai élet mellett, amit Említettélem, hogy az oktatás mellett meg lehet találni azt a formát, ahol az ember viszonylag olcsón, jól érzi magát, és megtalálja az egymással való kontaktust, az emberekkel való kapcsolatot, a fiatalos lendületből adott a különböző problémák megoldását, tehát vállalati szinten, termelésegítő tevékenység területén, agitációs módon, agitációs programon a bizottság és a kulturális. Lehetőség. De ez a kulturális lehetőség és a kulturális irányás csak az egyik irány, akik lehet. nagyon sok van. Van ilyen kérdés, hogy, hogy, hogy, hogy jaj, ma nem kell kiállni a barikádra és a lőni, vagy nem kell elmennem nekem és a ízé, módszerem belül valami újat hozni, vagy valami. Ez felvetődött a sátöknál. Addig jó, mi Kádár él? Minden kedden 18 órától 20 óráig a Klubrádió 95.3-on. Szép jó estét kívánok mindenkinek. Telefonszámunk 24 07 SMS-en as számra írhatnak a szocializmus nyelvezete a ma este műsorunk téma Egy kedves hallgatunk van a bonama Jó estét! Halló! Kész Jó estét kívánok! Itt vagyunk, hallgatjuk. Halló! Halló! Kérem szépen, én nem tudom, hogy miről van szó, mert csak fölhívtam a számokat, amit a... Tudakozó beadott, mert valamit uh -huh. meg szeretnék kérni. Miben segíthetünk? De ez a, egy műsorban, műsort hallottam most, és azért... Mert hogy műsorban tetszik lenni. Értem, akkor mondhatom, ha nem is arról van szó. Szóval, Persze. Tessé? Persze, mondja. E, tegnapi napon nem tudom megmondani, hogy melyik órában szokott lenne az a orvosi egészségügy. Igen, délelőtt 10 és 12 óra között László B. műsor. Azt kellett, Én nem, nem, nem, várjon, bocsánat, az egészségügy, Kovács Olivér műsora, az délutánban, igen. És ahhoz másik számot kell hívni? Uh, nem. Igen. Az olivérrel szeretném beszélni, vagy valamilyen információra van szükségem. Én arra az információra volna szükségem, hogy az az orvos, aki a szájbetegségekről beszélt tegnap, ez egy nagyon-nagyon fontos cím lenne nekem, a neve meg a címe, vagy a neve legalább, azt címet majd megkeresem. Mert pont pontosan a családban ez van, és nem tudjuk, hogy kihez forduljunk. A kedves kolléganőnek integetünk, ő átveszi a telefont, igen. és uh, akkor uh, majd. Neki elmondom. Neki elmondja, meg meg fogja mondani a megfelelő Jó, nagyon köszönöm. Köszönjük szépen. Kedély, csókolom. Viszontlátásra. 2407953, mik az önök kedvenc kifejezései? Jó estét kívánok, nem? Halló, Haló! Jó, jó estést! Adás, ha adásban magram. Haló! Haló! Jó napot kívánok. én egy számot szeretnék megtudni. Nincs a... szerencséjük most. E, nagyon. Nem mondom, hogy nincs, hát ugye. A poszklubnak szeretnék egy faxot küldeni. Akkor át mint a ház. Ez Add, Addig jó, mint káder él, című, Nem lesz so. ma műsor. 437 67. 22. 4 67 22 Haló. 4 67 22 Jó, bocsánat, bocsánat, 4-37- 67-22. 67-22, köszönöm. Viszont hallásra. Ez itt az most, ügyes bajos különkiadása. Nehagy Isten, a Vidán Parkot, az állatkertet, a fővárosi nagyszirkus szeretné hívni, vagy a Széchenyi Fődöt, tegye meg, de most ne itt. De ellenkező esetben, ha ma este témánkhoz akar hozzászólni, akkor hívja a 24 07 at Jó estét, kívánok! A műtetésből fel akarok olvasni Nézd meg az urakat. A műsor, műsorban szeretsz hát, telefonálni? Hát képzelje, oh. hát, a véletlen. Ne. Én nem Ro rossz, rossz, rossz helyen. Rossz helyen, igen. Na, azt akarom mondani, hogy én nem értek a el, tipált el egyet, hogy az a nyelvi eltűntés, elszállt, és mint azt is lett volna. Mert én úgy érzem, hogy abszolút egy itt maradt, és reggeltől estig azt legalább 50%-ban ezt a nyelvet hallom a rádióban. Miért egy hivatalos személyiség nyilatkozik? Személyiség vagy személy? Személy, személyiség. Tehát, akkor azt mondja, hogy alapvető célkitűzésünk, és azzal a javaslattal éltünk a, a hatóság felé. Megoldásra került. És, és megoldásra került, és ez kifizetésre került, és forintális kihatásai vannak. Nem sokba kerül, hanem forintális kihatásai vannak. Ezek a bürokrata nyelvnek a a maradványai, ami azok tovább élnek, amíg éled az ott, a apáról a fiúra. Magára, maga használta ezt? Én soha nem használtam ezt, mert én nem ebből a közegből jövök. Akik ebből a közegből jönnek, azok a 70-80-as, 80, 80 éveket, vagy egy járási tanásznál, vagy egy kízbizottságnál, vagy akár töltötték, és ott megtöltek ezt ezzel a nyelvvel. De annyian voltak, hogy ennyi leszármazottjuk, vagy most is nem, ezt kell de Nem, nem 10 millenben nyilatkozik a rádióban általában, hanem 50. Igaz is. Ön említette, hogy máshonnan jött más a szocializációja. Mondhatnám, igen. Igen. És ennek örülünk is. Hagyj kérdezzem meg, hogy hogy pontosan érzékelte azt, hogy ez egy nem létező nyelv, nem létező jelentésekkel? Igen. Igen, ezt is, és ahol tudtam, ezt én erről e, írtam is, de azon kívül pedig eredetileg ennek az a történet, ennek az úgynevezett kádernyelznek, amit már közben is sokan bíráltak, hát azért ez nem volt egy olyan tiltott terület, hogy erről ne lehetett volna szólni, írni nyilvánosan. Uh -huh. Csak közön volt, mint a szematikus irodalom, mindig jeglent hogy ne, ne írjunk szematikus, könyveket, aztán tovább írsz mindenki, akit. Na, e, ez úgy jött, hogy a szovjetunióból. Az szóval oroszból fordították magyarra, de már az eredeti orosz ilyen káderjelvet, a maga a káder szó is egy ilyen szó, az eredeti káderjelvet a német, mert ugye a Marx felől fújtak eredetileg a felek, és a marx Engels, és, és a németből fordították Oroszra és az oroszból fordították magyarra, és ez olyan lett, mint az az unyos hercféle hogy végül abból lett az, hogy ez a nyelv abszolút egy itt van. Szóval nem csak ilyen múzeami darab, mint amiket maguk bejátszanak ezek a szenzációs szövegek, ezekkel a visorbizottságokkal, szóval ez nagyon jó, mert már nagyon vicces, és mindig újra lehet rajta szórakozni, és utána lehet enni egy, egy matpacarpörkörtel, szóval nagyon-nagyon jó ez, de azért legyünk őszinténk, hát ez nem halt meg, ez akkor fog meghalni, hogy az emberek elkezdenek, magyarul beszélni. Na, erre mondtam én azt a Timár Péternek, hogy, hogy ebben a rádióban időnként így a műsorban foglalkoznak a nyelvvel, amiben megszoktak szólani néha nyelvészek is, és mindig azt mondják a nyelvészek, hogy a nyelvet nem kell védeni. Tehát a nyelv olyan, amilyen minden dolgot, ami Mert bekerül. Ádám ez Adam, mondja, hogy de ez egész másról beszél. Ő arról beszél... De nem beszélhet másról, hiszen ez is ugyanúgy a nyelv része. Igen, de az, amiről ő beszél, az nyelv. Használati dolgok, tehát az ikesigék, hogyha te kihalnak, akkor muszáj életet. Szóval ez más, amiről ő beszél, és más ez a bizonyos. Őkön éppen nem akarnak nyelvet tisztítani, újítani, tehát mi se akarunk mostan itten, csak én az, az, arra kaptam fel a fejem, meg a kagylót, hogy azt mondja már Péter, hogy ez nyomtalanul eltűnt. Tehát az elvtársadás, meg ezek a dolgok persze, hogy meg tűnt, megszűntek. De azért ma is alapvető célkütőzéseik vannak. Szóval ez teljesen úgy mondja ki az a miniszter, hogy azt hiszi, hogy ez magyarul így van mondva, helyesen. <gül> így van mondva. Így van mondva, helyesen, igen, és, és én nem hiszem, hogy ez a nyelvészek. Ez inkább az írók dolga, hogy, hogy emberi nyelve, és ez szerencsére annyi, az írók ezt nagyon jól csinálják is, az ember úgy védekezhet ellene, ha több irodalmat olvas. Az nagyon jót tesz a nyelvérzéknek. Volt kedvenc kifejezése? Ezek közül? Hát úgy általában. Ebből az értelmezhetetlen nyelvből. Hát most hirtelen nem tudnám megmondani, de valóban a bacsorával igazkozás nagyon jó, mert a bacsó kifejezéseiből, hát száll napjainkig, hát ez, hogy a nemzetközi helyzet fokozódik, Igaz. meg hogy helyzet Hú. van, ezek a dolgokat, ezt most úgy mondjuk be, hogy, meg hogy az élet nem habos tartsa, ezeket úgy mondjuk, mint, mint egy viccet, úgy idézőjelek között. Tehát ezek mondjuk klasszikusok. Tehát, ha Ilf Petrovot elolvassa, ezek klasszikus művek, szeretném fölírni a figyelmet, ezek zseniális művek a korai Szovjetunióba írottak. Először is gurulni fog a rőgéstől, mert annyira aktuálisak. Másrészt tele vannak, az nagyon jó fordítást bejelentem akkor, tele vannak olyan nyelvi gyöngyszemekkel, hogy fintén ilyen, ilyen hogy mondjam, naszállóigébe, már legalábbis nálunk, például a családban fiáim körül, ezek a szavak állandóan ismételnek, hogy a parádét én vezénylem, meg hogy a pénzt fogja nekem idehozni, ez is szegélyes kis tányéron. A... Ez persze nem a ezek csak szállóigék, ezek most nem a nyelvről szólnak a messzire a, mentünk, mert már nem a Kádár rendszer. De azt említette, hogy ennek ön szerint a gyökere az abból ered, hogy marx Engels őket lefordították oroszra, és aztán az orosz fordították magyarra. Hát azért a magyar nyelvben ma egészen biztos, hogy tetten lehet érni a, a germanizmust. Ez szerintem jellemző volt az előző rendszere is. De akkor a germanizmus, ugye ez a terítékre került, meg az ember úgy gondolja, ami borzasztóbb és szörnyebb kifejezést én nem nagyon tudok elképzelni a totális általános alanyjal. Tehát akkor, akkor a germanizmus és a, és a munkás mozgalmi szófordulatok eredményezhették azt a, azt a már áradatot, amiben részünk volt akkor és talán részünk van ma is mint hogy ez a misorok szól, akkor most nem annyira a máról szól, de a mai nyelvnek is megvannak a maga bordadályos közpaneljei. Hogy mindenki egy választ csak úgy tud kezdeni, hogy én úgy gondolom. Azt kérdezi tőle, hogy... Hogy hanyadika van ma, akkor azt mondja, hogy én úgy gondolom, hogy negyedike van. Szóval abszolút minden mondat így kezdődik, mert ez alatt gondolják ki, hogy mit is, is. Abban abba nehéz belekötni? Igen. Amikor a riporterek azt mondják, hogy. Mindenki azt mondja, én arra én azt gondolom, gondolom, hogy gondolom. Igen. Figyeljen meg végig egy interjút, a, a, a válaszoló minden mondata úgy fog kezdődni, én úgy gondolom. És utána mond egy tényállítást, mint hogy, hogy hanyarika van, vagy hány óra van. Nem so, hogy nehéz belekötni. Meg azt mondják, hogy az az igazság. Elkezdjük ezzel a mondatot. Igen. Köszönjük igen. szépen. Nagyon szívesen. Készsök Na a viszontalásra. 18 óra 46 perc van. közlekedési hírek előtte egy gyors breaking news, ami fér hát, feladata. Úgyhogy elmondjuk, és gyanújával őrizetbe vették a Fővárosi Földhivatal vezetőjét, akit száfolja, hogy ismerősének ügyeit pénzért soron kívül intézte.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 Jó estét kívánunk mindenkinek, 24 07 egy hallgatónk van a vonalban. Jó estét kívánunk. Jó estét. estét kívánunk, vagyok. Készcsók. Én 75-ben érettségiztem, közgazdasági szakközépiskolában, és gyorsgépírásból érettségiztünk is, és rengeteget írtunk szöveget, és a leges, legjobb szöveg a pártszöveg volt, és állandóan a népszabadságot kellett megvennünk, oldalakat írtunk, rettenetesen jól lehetett rövidíteni, pártunk és kormányunk, a szociális meg stb. stb. egy-egy jellel, egy-egy betűvel. Ez az emlékem maradt meg, és gyorsan a vacsorafőzés közepette, fölhívtam önöket. Mi volt az a jel, ami a pártunk és kormányunkat Hát A gyorsírásban ugye vannak jelek, amik a hangzókat jelölik, és pozíciók, vízszintes, függőleges, stb. nyújtás, rövidítés ami a magánhangzókat jelöli, és csak egy ilyen, hogy... Ány, egy ilyen, ilyen hosszú, elhúzott, De nagyon érdekes jelek vannak, és ez a pártunk és kormányunk volt. Jó, szóval fantasztikus, jó volt. Miért nem én... lehet gyorsíron nyelven beszélni? De hát nagyon jó lenne, lenne mert én mai napig használom az írásomban ezeket a jeleket, mert néha oda kell figyelni, hogy nehogy így húzzam el a betűket. Na mindegy, szóval csak ez jutott eszembe, hogy rendkívül jó volt, és azon versenyeztünk az osztályban, mert lehetett egyéni rövidítést is használni, hogy a gyorsiró Tanárnőnk, ö, ö, mindenkit kérdezett, hogy hogy tudná ezt lerövidíteni. Gyors gép tanárnő. Igen, gyors gép, illetve ez a, ez a, gyors a gyors tanárnő a tanított. És fantasztikus, jó volt. Na, ezt mondom, hogy nagyon jó volt. Ja és Kádárnak a beszédét lehetett a leges-legjobban írni. Te nagyon lassan beszélt, jó, tagoltan, úgyhogy hogy rendkívül milyen, jó volt. Milyen, milyen szótak számmal futott? 160. Hát elég magas volt, mert mondom, mi középfokon életségiztünk is belőle. Nem, de a, a kádárbeszéd. Ja, beszéd. La, a beszéd, a na lassú volt. 100, Majdnem, 100 hogy hús. közepes fele volt, mint a, amit nekünk szintet kellett írni. Úgyhogy nagyon-nagyon nagyon jó, ez, ez jutott eszembe. Köszönjük szépen. Köszönöm, én is viszont, viszont, hallással. Sokom, viszont hallással. Akkor is valakorok akarok olvast, így mondatot? Nem vagyok ott, úgyhogy... De, a piko telefonát is mondta, hogy számára az volt a kedvenc, amikor szaknyelvek és szakmák nyelvezetét sikerült felfedezni, és ő, mint történész hallgató, barátaival sok ilyen gyűjtött, és azt mondta, hogy az ő személyes kedvence az volt, hogy ne hajbókoljunk elvtársak pozitivista módon a tények előtt. Igen, én ezt már hallottam egyszer, amikor mert időnként reggeli műsorokat hallgatok. Szóval, SMS-ben érkezett a leglidértesebb kedvencem, a testvéri segítségnyújtás, például 68 nyarán Csehszlovákjának, sziasztok, koa, versenyzik, potenciális lehetőség. Nem kell a nyelvet védeni, csak elvenni a mikrofont a hülyéktől, és egy nevet is írt Golyós, most nem olvasom fel, bocs. képzőtáborból bomlasztó aktíva, rothasztó aktíva, ugyanezek passzívával további kombinációk talán másoktól. Sziasztok, miért van az, hogy Magyarországon a Kádári Modoros beszéd? utánzása után ma a kormányok érája alatt ez megvan, írta egy kedves hallgatónk sms -ben. És van egy hallgató Jó estét kívánunk! Jó estét, Kis Ádám vagyok! Szia Ádám! Szia Dám. No, Szabad egy idézetet beolvasnom? Természetesen. Rönt? Az ilyen ember, ha a felesége veszekszik a cseléddel, nem azt mondja, hogy ne básd már azt a szegény lányt, eleget dolgozik, hanem igyekszik felesége cselédpolitikájába szociális elemet inaugurálni. Mi van? Jó, én se, én se tudom mi az. Inaugurálni. Inaugurálni. Na, szóval. ez egy, ez egy e, nyelvművelő könyvből Ez valószínűleg az inaugurációból származik. Biztos, én nem tudom mi az. Én se. De az a lényeg, hogy egy nyelvművelő könyvből van, Éri Halász Imre írta, ki nem mondja az a címe, év nélküli a kiadvány, de 37-38 lehet. 1937-38. Tehát a, a a hivatali bigfa nyelv az nem a, a marxista irodalomnak a fordításából következett. Valószínű, hogy ez benne volt már a 19. századi nyelvezetünkben is. Ez lett volna az egyik. A másik azt a hölgy pontosan mondta, hogy mai napig is tart. Például azt hiszem, hogy, hogy Peti, te mondtad azt, hogy szocialista erkölcs meg ilyenek, ugye? Lehet. Na, no, hát akkor cseréljük le polgárira. Polgári. De nincsen polgári brigádmozgalom. Hát, de szocialista körök sem voltak. Na most viszont a brigádmozgalommal kapcsolatban hadd mondjam el a ad, mondja, lights, kedvencemet. Annak idején kellett nekem brigádnaplót értékelnem ilyen igazgatói megbízásból, és az egyikben találtam egy olyat, hogy ilyen... várja, hát. bocsánat, mit jelent az, hogy értékelni kellett a brigádnaplót? Hát volt ilyen verseny külalak, tartalom. Igen, igen, a száma. A helyesírással vigyáztam, mert, mert azt előfordult, hogy kijavítottam és nagy sértésnek számítottam. Igen, igen, az pont. Ez, többet nem is adtak olyat. Na mindegyszer az a lényeg, hogy találtam egy ilyen bejegyzést az egyik brigádnaptól az a titkárnők brigádjáé volt, hogy éljen április 4 a győzelem napja. No, viszont én szeretnék kérdezni Peti tőled valamit, mit értettél azon, hogy germanizmus? A, ami a, a német nyelvből átjött át a magyar nyelvbe, amit tükörfordításra vettünk át, és nem a szavakra értem, hanem a kifejezésekre, az általános alany, ami teljesen személytelen. Nem áll, személytelen. De az általános alany az a magyar nyelvnek sajátja. Szerintem meg a germanizmussal jött át. Hát, én ezt nem hiszem. Na most erre szeretném azt mondani, hogy eszméletlen tömegű nyelvi babona van, Szepesi Gyula bátyánk írt is róla egy könyvet a nyelvi babonákról, és rengeteg ilyen babona függ össze azzal, hogy germanizmus, például a határozó igeragozást bele nyomják az egészet úgy, ahogy van a germanizmusban, nagyon kell ezzel vigyázni. Uh -huh. És a másik megjegyzésen pedig, amit a nyelvhasználattal kapcsolatban mondhatok, nem nyelvi kérdés, szociológiai kérdés. Tehát az, amikor azok az idézetek, amiket ti benyomtok, mind legális magyar szó, mind legális magyar mondat. Nem azért haladszanak rosszul, mert nyelvileg van velünk gond. A más szociológia, akkor ugye viszont... Mert jellemző, hát ez, ez, ez egy, ez egy szocioli, szociológiailag meghatározható rétegnek a sajátos stílusa. Mesterséges szervezetlenség irányított kontraszelekció. É, igen, például. Tehát a, ez a nyelvet, a nyelvnek a lényegét nem érinti. És Nádasdi is tulajdonképpen erről beszél, és Nádasdi például mindig lerögzíti, hogy a, a szókincsa a nyelvnek a legillékonyabb része. Mondj egy nyelvi babonát, mondjuk fekete névelővel találkozunk hát, akkor például három az írva, hogy. Tehát, hogy, hogy, hogy azt, ír, azt mondja valaki, hogy, hogy tegnap meg lett írva az újságban, hogy. Ez például, hogy ez helytelen, hogy ez germanizmus. Ez Igen. akkor germanizmus, hogyha mozgást jelentő igével mondják. De egyébként sokkal előbb előfordult a magyar nyelvben, mint hogy a német hatás kimutatható, kimutatható lett volna. És ugyanez vonatkozik az általánosan annyira, és nem tudok fejből mondani idézetet, de elképzelhető, hogy már az Ó Magyar Mária Siralomból is lehetne általánosan annyira idézetet mondani. Most Köszönjük. nem idézünk. Köszönjük jó, szépen, hogy írtál bennünket. Köszönjük 24.07.953 SMS-ben a 06.30.30.953-as számon érhető el az addigi Jó még Kádária Baba, és a, a Pancnotes Miklósal. Jó estét kívánunk! Jó estét! Üdv, jó estét! Szeruszok, Csaba vagyok! Szevasz! Szevasz! Én e, egy sztorit szeretnék elmondani, a középiskolás sztorit. E, egyszer e, művészet történetből kellett írnunk egy ilyen eszét, e, mindenki más feladatot kapott. Én azt kaptam, hogy e, művészetünk a felszabadulás után. És hát az igazság, hogy eléggé nem kedveltük a művészettanárunkat, és hát én egy ilyen kamu dolgozatot írtam, aminek az volt a lényege, hogy a művészetünket új alapokra helyeztük, mert a régi is és mindezt ilyen, ilyen kádárista szakdumával. Már nem igazából emlékszem, hogy mi volt a lényege, ez egy ostoba csiny volt, ezt az ide kell látni. A történethez az tartozik hozzá, hogy ezek után az igazgató engem behivatott, közölte, hogy ebből a dolgozatból az látszik, hogy ami az elmúlt 30 évben történt Magyarországon, és sem, én semminek tekintem, és tulajdonképpen köszönjön meg, hogy ezt a dolgozatot nem jutatják el a rendőrségnek. Na most ez elég furcsa volt nekem, ugyanis hát én nem uh, voltam annyira úgymond rendszerelmes, illetve másik oldalról inkább ilyen hippidealista, úgymond baloldali plenbe jussinézelmű voltam, és rettentő módon megilletődtem azon, hogy, hogy hát egy ilyen ostoba diák csint, ami, ami, ami egy, egy hülyén megírt dolgozat, ezt ennyire fölfújják. Ez lett volna igazából a sztori, tehát nem igazából igaz az, hogy nem lehetett, hogy lehetett kritizálni ezt a nyelvezetet, hogyha akarták, akkor, akkor ezt vették komolyan. Még egy dologra szeretnék reagálni, itt az előbb a hölgy mondta, hogy én azt gondolom, ez egy ilyen, ez egy ilyen mostani nyelvi panel, ez valóban igaz, én viszont úgy emlékszem, hogy ez annak idején a 80-as évek végén ez egy teljes, ez egy unikum volt. Tehát pontosan annak az ellenpontozásaképpen jött létre, vagy annak az ellenpontozása képpen kezdték el használni, hogy ebbe a kádárista nyelve mindenben a, a többes szám első szemét használták, tehát mi, mi úgy gondoljuk, mi azt tartjuk, stb. És igazából az akkoriban, hát én úgy emlékszem, hogy a fideszes,. Uh, Srácok kezdték el annak idején használni ezt ö, a kifejezést, hogy én azt gondolom, kvázi elvállalva a felelősséget azért, amit mondanak. Az egy másik dolog, hogy azóta igen, ez is ugyanolyan idéklengyelvi panelé. Tegyük az, hogy nem találtak itt, tehát ez régebbi kellett. Megérkeztél máshová, 18 59 Jó, perc van. mi. Szevasztok. Mi itt a klubrádióban ilyenkor híreket mondunk. Szevasz. Azért 16-17-18 évesekkel mi eléggé jól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 Szép jó estét, mindenkinek! Ez itt a Klubrádió 95.3, 19 óra 12 perc van az Adi Jumi mai témája, a szocializmus nyelvezete. evel kapcsolatban írtak néhányan hallgatóink esemestemulat, 30 30 30 30 30 30, 30 95 ra remek hangulatú összejövetel, síkra száll rámutat, leszögezi, inauguráción beiktatás, mint például elnöké az inauguráció beiktatás, tipikusan az amerikai elnökökkel kapcsolatban használják, ez Ádámhoz szóltak hozzá. Az ünnepség után végrehajtottak kötetlen baráti találkozót. Gyorsforgalmi baleset minden áll. Ez azt hiszem, hogy inkább közlekedési hír. Én azt gondolom, szadesz politikusok tették általánossá. Béli egy hallgatónk. 24.07.95.3. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét! Üdv! Nem mondom a nevemet, mert azt tartom fontosnak, amiről beszélni szeretnék. Hallatjuk. Szóval én úgy gondolom, hogy ez egy, egy kicsit szóval optikát kap a, a államszocializmus uh -huh. így, hogy a szocializmus nyelvezete. Már volt is egy hallgató, sőt önök közül egyik kölyük is emlékeztetett rá, hogy itt nem csak russzicizmus rögzült a hivatali nyelvhasználatban és a politikusi nyelvhasználatban, hanem germanizmus is. Tehát a következőre gondolok, most már is ezt mondom, de pró, pró, nehéz ezt megfogalmazni, de tessék elővenni bármelyik revizionista a mely beszédet ö, a Horti korszakból, ugyanolyan nevetséges, ugyanolyan primitív. De akkor ez azt jelenti, hogy a szocializmusnak nem volt saját nyelvezete? is nem. Hát például az MDP 51-es kongresszusán a következőt lehetett hallgatni. Akkor én ezt szédulára kiírtam egyetemistaként, akkor én is fogtam az oldalamat a röhögéstől. Elfelszak, olajozzuk meg a csapágyakat, feszítsük meg a rugókat, hogy Végső csapást mérhessünk az amerikai imperializmusra. Mondta ezt egy bányász küldött, akkor egy TS parasz asszony, meg mondjuk olyasítót mondott, hogy ne zsákbúza jelenti a csapást az amerikai imperializmusra, aztán ismeretes az is, hogy coca mérgezték, és kábították az amerikai katonákat Koreában. És az ellenség keze betette a lábát? Igen, de én mondok olyat magának, amit valószínűleg nem tetszett hallani, a Daili mail is megírta áftársak. Szóval, Szóval valóban volt ez, igen, de ez, a, ez az iszonyú nyelvhasználat, ez nem csak az államszocizmusnak volt a jellemzője, továbbá napjainkban is borzasztó, és nem csak a politikusok körében lehet hallani borzasztó nyelvhasználatot, hanem a beszédet, hanem, hanem még a, a, a, a, a sajtómunkások, ahogy írnak és ahogy beszélnek. Úgyhogy én ez itt az arányérzéken tiltakozik, és még annyit hagy tegyek hozzá, hogy azt se felejtsük el elnézést a királyi több esélyt, de azért az államszeciizmus alatt végben ment egy volt történelmi modernizációs folyamat is. Az egy más kérdés, hogy ennek a, az, az, az uralkodó termelési viszonya szintén viszony volt, és egy primitív viszony, de végben ment egy modernizációs folyamat és bizony, igen sokan kerültek a társadalom alsó szegmentjeiből, a felső régiókba, vagy egész egyszerűen fogalmazva, igen sokan tanulhattak végre. Persze lehet erre mondani, hogy kérem szépen tömegek iskolázása, iskolázódása Portugáliában, Spanyolországban, Görögországban is végbe ment de most nem erről van szó. Hagyj kérdezzem meg, uram, ön szerint az a bányász, aki azon a kongresszuson 1951-ben, mint említette, felszólalt és azt mondta, hogy olajozzuk meg a csapágyokat, feszítsük meg a vasakat. Rugókat? Feszítsük meg a rugókat, bocsánat, klasszikusokat, csak szó szerint. Az... Nem, képzavar lenne, hát a vasat nem lehet megfeszíteni, a vasat lehet ütni, Amíg szóval itt, itt van a baj, ne haragudjon, de pontosan ezt érzékelem, hogy Hát a magyar nyelvnek gyönyörű stílusa van. Tele van gyönyörű, gyönyörű metaforákkal, állandó szókapcsolatokkal. Én nem magyar szakos vagyok, de, de hát ennyit ennyit merek azért állítani. És, és, és akkor ezeket elkeverik. Tehát például a palacból a, a, a, a szellemben belegegít ki a palackot, ez még hagyjál, mert csak összekeveri. Nefotlás. De a vasat nem lehet feszíteni. Szóval ne haragudjon most, hogy itt ezt kipécézem, de erről van szó, és ez valahol ez elcsúszott. Lehet, hogy annak idején, mert az én generációm a 60-as évekbe járt gimnáziumba. És akkor még az a tanárikar, annak a tanárikar, annak a tudása még valahogy hát valamiféle kontinuitásban létezett, most merem az idegen szót használni. Tehát valamiféleképpen szerves egységben volt az őket korábban tanított tanárok tudásával, kultúrájával, de a saját korosztályomban én kevésbé találkozok ilyen szörnyű akkor a, a kérdés, bocsássad meg, mert jó, ugye elnézést, ab, abba igen. futottam belőle, hogy egy kérdést szerettem volna feltenni, hogy, hogy, hogy az az ember, aki ezt elmondta a kongresszuson, az ezen a kongresszuson kívül bárhol használta ezt a két mondatot, hogy olajozzuk meg a csapágyokat, feszítsük meg a rugókat? Hát, hogy használta volna? Hát az a szerencsétlen ember valószínűleg, ugye e, nyilván felvette az egyrend ünneplőjét, azért talán az volt neki, és valószínűleg, amikor ott állt, feszengett, folyt a kezéről, a tenyeréről, a víz, ö, ö, vagy, a, amennyire ugyanannyi a valószínűsége annak, hogy megtisztelve érezte magát, de ugyanannyi a valószínűsége annak, hogy, hogy arra gondolt, hogy ja Istenem, csak ezt már túléljen baj nélkül, ö, rengeteg variáció lehet. De az biztos, hogy... E Ö, ne, vagy biztos, hát nincs, biztos nincs, de való, én is azt tartom valószínűnek, hogy a saját otthonában ezt a nyelvezetet nem használta. Kivéve, hogyha mondjuk egy, egy teljesen klejfaltolódó, tehát ö, agymosott ember volt, ö, na most próbáltam magyarítani. De azt hiszem, hogy ezzel túllőtt a lovon. Tessék? Azt hiszem, hogy lett túllettem. Nem, legalább. hát miért létnék van? A GLS az egy agymosás volt. Persze. Hát hogy lenne? Csak a GLS látja, az nem a sztálinizmusban, nem arra, arra jellemző, de ez a szó a hitlerizmus agymosását jelentette a Köszönjük szépen, tudom, hogy hívott bennünket. Kérem, visszajövök. Viszont, Telefonszámunk 24 07 95 3, a radio a 95.3, az addig Jumik Kádár a nyelvvel foglalkozunk. Jó estét kívánok! Ő, és kívánok, vagyok. Én és ért kívánok, vagyok. Pontosan az előttem szólóhoz némi kiegészítést. Azt gondolom, hogy a rendszerek, amik ebbe a nébbutításba pakolnák bele az embereket az önálló gondolkodást, nem igazán támogatják, hát azoknak van egy ilyen típusú nyelve. Utalt az előttem szóló úr is erre a már kipróbált 30-as évek Németországára. Hát csak Viktor Klemperernek a Lingater a harmadik birodalom nyelvét kellene idézni ennek kapcsán. Ezt ismerjük a, fasizmusra, ismerjük a az azzal egy együtt kiépülő ilyen olyan kommunista ideológiákra, és később ennek az egy ilyen lebutított változatát megéltük a kádár rendszerben, és azt hiszem, hogy marha egyszerűen körülbelül erről lehetett. Szóval én így éltem meg, én a kádár rendszerben szocializálódtam, de azt sem sikerült így valahogy ezt így nem is tudom. Szóval ha az ember ezt látja, tudja használni, akkor le is tudja vetni. Ez volt a legkisebb közös többszörös? Nem, nem azt gondolom, de ami a nyelvet illeti, nyilván egy ilyen, egy ilyen közös és összevethető alap, nyilván lehetne ilyen izgalmas összehasonlító nyelvészeti vizsgálatokat is tenni ezzel kapcsolatban. Alapnő Viktor Klán ehhez. Az elhangzottakkal, eddig elhangzottak közül melyikkel ért egyet? Tehát, hogy eltűnt, kettő megmaradt, három nem is tudott beépülni, hiszen egy, egy olyan nyelv volt, amit normális ember idézője volt, nem használ. Én azt gondolom, hogy ott maradt meg, ahol elszelejtünk önállóan gondolkozni, vagy ahol nincs adott lehetőség arra, hogy hogy önállóan gondolkozunk és gondolatainknak valahogyan hangot is adjunk. És ott jönnek elő ezek a kissék, panelok, képzavarok, és mindenféle ilyen nyelvi nyomor. Ami nem biztos, hogy szóval nem biztos, hogy csak arról szól, hogy, hogy továbbra is fölmarad egy rendszer ideológiája, hanem arról is, hogy ilyen furcsa, mankóként, segédeszközként használják az emberek tehetetlenségükben. Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket! Minden jót kívánok. Készen 24.07.95.3. Jó estét kívánunk. Halló. Halló. Jó biztonsan. estét. Klub Rádió. Igen, igen. A nyelvi műsorokhoz szeretnék egy-két szót mondani. Egye. Kedves uram, én 87 éves vagyok, Végigéltem a Horti a Kádár rendszert, meg a mai zűrzavaros ző, időket. Csak a inaugurázsa, szeretnék valamit hozzátenni. Nagyon kedves, az köszönjük augur, szépen. Az béljós volt a romaiaknál, tehát jós. Tehát az inaugurálás az tulajdonképpen egy nagyon ritkán használt ostoba, magyarított latin szó. Uh -huh. Én szerintem belejövendől, és előre valamit megmondás szóval valami hasonló lehet. Eddig nem ilyen dolgokat, kinevezés, meg hasonlókat Igen, hallottam. Igen, beiktatást Szerint... említettek a kedves hallgatók SMS-ben. Szerintem teljesen a magyaráznak. Na most engedjenek meg még egy valamit. Nagyon szeretem a műsorukat, de mivel apró kis rádiókon lehet önöket fogni, ő sokszor hadarnak, rettenetesen elkapkodják, gyorsan beszélnek, mint a villám. Úgyhogy nagyon nehéz önöket akkor a beátszott közben, ami egyik mondandót, a másik után kíséri. Az néha elhalapja a mondatnak a végét is. Tehát önök is jobban vigyázhatnának. A, a sajtóhol nem is beszélek, mert a mutka a névszabadságon fél órán egy, egy osztrák tudósító magyar, ugye legközelebb egy kis tárcán, hogy Heider szövetséget köt Ambrózival, Sír egy, mit tudom én, 20-30 sort, ahol különböző SPD, nem tudom mikről szó van, két pálcról, tehát ki az Ambróziat az, az egész, egész hozzászólásából, vagy kis, cikkecskéből nem lehet kivenni. Hát hagyjuk ez is ezt most, mert ez nem, nem Nagyon Meg szép... lehet. Köszönjük szépen. Kérem. Nagyon szépen köszönjük, uram. Viszont Viszonthallásra. Ez itt a Klubrádió 95.3, benne az addig Jumik Kádár -el. Telefonszámunk 24 07 953. Jó, estét kívánunk. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Szeretnék hozzászólni. Hallgatjuk. A következő uram, az előbb, aki beszélt arról, hogy a, a rugót megfeszíteni, Igen? Az, a csapágyakat megolajozni, az egyáltalán nem ért a dolgokhoz, mert valamikor a rugót teljesen meg lehet feszíteni. Miért nem lehetnek elszetéteni a rugót? Szerintem nem gondolta nagyon másra. Nem. Ugye arról a csapágyat szó... meg valamikor az ötvenes években ilyen úgynevezett transmissziós csapágyak mentek, amit minden nap meg kellett olajozni. Ugyanez smírerek voltak, akik végigmentek a csapágyokon és minden nap olajozták. Tehát az úr, aki ehhez hozzászólt és leszólt azt a bányást, az egyáltalán gondolkozzon el, hogy mit mond. Nem akarok én helyette Gondolkoz meg nem akarom az ő szavait, majd gondolatait átadni önnek, vagy önöknek. De, de én azt hiszem, hogy ezt ő arra hozta föl példaként, hogy egy bányász, egy számára életidegen környezetben egy számára teljesen életidegen szöveget próbált meg. Nem mondott életidegen szöveget, nem mondott, mert a rugot azt meg lehet feszíteni. Világ, tehát, ha tényszerűen nézzük, tehát a közlés tartalmaz az, az valóban létezik, mert a csapágyat megolajozták, a rugókat megfeszítették, de ugye hozzátette azt is, hogy azért, hogy ezzel a csapást mérjünk a, nem tudom én, az imperializmusra. Tehát én ah. mondom. Azt hiszem, ezt a szövegkörnyezetet a föl. De, de arra, hogy én nem voltam soha pártak, de nem bírom az ilyen dolgokat. Sokszor a rádióban olyan elhangzott, nem az önök rádiójában, a másik rádióban hallottam egyszer, azt mondja, hogy gombát, azt mondja, milyen gombát, azt mondja, a champion gombát. Hát, a champion gombát. Milyen a, a, a champion gomba? Így hívják, van egy ilyen gomba fajta? Igen. Az összes de, gombát de... úgy hívják, hogy champion és azt mondják, hogy a franciával azt mondják, hogy champion gomba. Annyira elmentünk uh, Hát én csak ért akartam mondani, hogy, hmm. hogy máskor azért javítsák ki ezeket az emberek, akik ilyen hülyeségeket de nem, nem volt, de, nem, de nem volt egy hülyeség, kettő, meg ő neki ez volt az álláspontja. Mert pedig ha ez az álláspontja, akkor mi ezt nem tekinthetjük. Ügyeség. Uram, mi De magunk is a csapágyakat valóban... megolajozzuk, és megfeszítjük a rugókat. Igen, igen ez természetes. Köszönjük Ez egy természetes dolog volt valamikor. Köszönjük. Én is köszönjük. köszönjük viszont hallásra. Inagú Urrár spanyolul felavatni. érte nekünk Petor a 0630 30 3953 ra 24 07 Jó estét kívánok. Jó estét. Hello, Én a szocializmusban katonaként szólnáljam. Oh. Meleg ágya volt a ilyen hm. kitekert és fantasztikusan bigfanyelvű. Hiszen már a kifejezés, hogy meleg ágya az is. Igen, igen, igen. És egy gyönyszemet mondjak, bár ezt a daily mail teszt végül is azt hiszem nem fogom tudni túlszárnyalni, de egy eligazításon hangzott el a következő, az fog lenni, hogy a törzsnek piros busza fog lenni. Ez azt jelentette, hogy a törzs, mármint, hogy a csapat egy része a törzs, az piros busszal megy valahova majd. És azt mondta az illető, hogy az fog lenni, hogy a törzsnek piros busza fog lenni. Hát, ha tartalmát, vagy a kijelentés, mint olyat nézem, akkor ez is megállja a ez Más kérdés, a hát, így, más után a sága, az igen, milyen? Igen, de... igen, igen. Hát, ugye a klasszikus ebből a tárgykörből az az, hogy most a világ egyharmad részén van a szocializmus, de lesz olyan, amikor az egynegyedén, negyedén, egy ötödén, sőt az és ha, egy sőt, az egy hetedén is. Köszönjük szépen, Uram. Viszont hallásra 19 óra, 28 perc, 45 másodperc van, László Pál hírszerkesztő érkezett a stúdióba. Szereted a víg Nem. Nem, egyrészt azért, mert öreg vagyok. Másrészt, hát most van 35 évet, taposom. Nem tudok vele megbarátkozni. Táncolok rá, mert kell egy kis titkának azt is, Jobban szeretem a lassút komponálva a vagy össze kovácsolva a vagy a dig szívens Addig jó, mi kádár él? 19. óra 34 persze, itt a klibrát. 95.3, az addig jó, mi kádár él egészen 8 óráig tart a telefonszámunk 24 073. hallgatom a vonalban jó estét. Hello. Kész Hall Hallgatjuk! Elnézést, én a Jamzik Mikolettel szerettem volna beszélni, és egész véletlenül kapcsolódtam be önök Oda tudnak hozzá kapcsolódni? Nem. Látjuk a Nikolettet? Nem látjuk De most már látjuk a Nikolettet, akkor tud vele beszélni. Köszönöm a De ugye nem hallja az egész rádióat velem? Nem. Igyekezni fogunk, hogy ne hallja. Nem. Köszönöm a kedvességét. Kezét csókolom, viszont Ez majd egy ilyen front van. Vagy valami. Vagy valami. Egy kedves hallgatunk írt SMS-t saját gyűjtésből. A vezetőség tabulátrázott, ne járass velem, ne járas velem kanasztát ad -hoc bizottság szóval 063030-30-953. Illetve, A vezetőségben nem kanasztáljál. Illetve 24 07 953, most egyenül lenikolettel beszélgetnek, úgyhogy hamarosan. Adásba kerülnek kedves hallgatóink, egyébként amikor kimondtam azt a szót a beszélgetésünk végén, hogy mesterséges szervezetlenség és irányított kontraszelekció, azok egyébként Zsille Zoltán szociológus szavai, tehát amikor megérkeztünk, de mindjárt visszatérünk a történetre, hiszen megérkezett Orosz József, latin ügy illetékesünk, szervusz Hallgattalak benneteket. Kedves vagy, mi is hallgatunk mindig téged. <gül> Nagyon kedves vagy, mit szeretnél? Elmondtál nekem egy szót, és feloldottad a életését. Igen, az inauguráció, latinul, az a beavatás, ez valaha a törzsi származik, ugye a férfi válvatás, tehát a férfi létbe való beavatásból származtatódik. Fú, uh, de szép magyar szó. Uh, ez a latin szó, uh, amiről a hallgatótok beszélt, nyilván, hogy a rossz vételi viszonyoknak uh, köszönhető talán, hogy félre lehet hallani ezt a szót, az pedig az anaguráció, uh, ami valóban a bérvizsgálatot jelenti, vesd össze anal. Nagyon szépen köszönjük Orosz Józsefnek az átfogó tájékoztatást. 8-kor kontra. 8-kor kontra, nagyon izgalmas témák lesznek. Állítól holnap reggeli műsorban is lesz bőle ismét, és ez az szds történet érdekli pikó andrás -t. Szóval ennyi volt itt a Klubrádiós Berth terje. 24 07 95 3. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Vácsi vagyok. Nagyon ölelnek. Szerettem ölelek benneteket. Én nekem egy csodálatos adalékom van ehhez a mai estéhez, az mozgalom. Emlékeztek ti arra? Nem. Az azt jelenti, hogy az ifjúsága a szocializmusért mozgalom az ISM. Csodálatos jelvényeket lehetett nyerni, ezüstöt, meg aranyat, meg egyebet. És ez már egy óriási kampány volt, és minden elvtárs fölolvasva, hogy kérem az ISM mozgalom keretében az ISM a mozgalom, és az ISM-ből az M az az volt, hogy mozgalom. Tehát már eleve egy barzasztó szofizmus volt. Csodálattal hallgattunk Téged, ha, e, tehát ez volt a kedvenc? Ez volt a kedvenc, és szeretettel a figyelmetekben ajánlom a Bacsó Péter Ereddel a szakállama című filmjét, amiben a Maracskó és a Lépold elvtársnak csodálatos szövegeit lehet hallani. Tudsz belőle idézni? Hát konkrétan nem, konkrétan nem, de ez, ez a két szociál, egy, egy MÁV vezérigazgató és a személyzeti főnök, a maracskó és a lépolderftárs, ők egy fiatal srácsal akarnak percenként különböző ocsmány praktikákkal kiszúrni, de ennek keretében megkapjuk az egész szocialista, realista ezért szövegládát úgy, ahogy van. Ezek szerint, és ez derül ki a szavaidból, Tóni bátyám, hogy mégiscsak volt saját nyelvezet, csak beivódott, és mégiscsak él vagy nem él. Igen, de azért az jellemző, hogy, hogy ez azért elősen a, a középmező dumája volt azoknak a dumája, akiknek nem volt sajátja. Szóval akiknek nem volt sem mondani valója, sem, sem saját ö, ö, ö, hát verbális eszköztára, azok használták ezt általában. De akkor de... ez egy réteget... Tehát ez egy rétegnek a sajátja volt? Igen, igen, igen. igen. Ez igen. Akkor egy olyan, mondja, egy réteg... olyan párvenű réteg, amely alulról jött, nem volt olvasottsága, és ezért kellett, hogy használja ezeket a szófordulatokat. Notabene nem csak a szófordulatok, hanem maga a tartalom is így így hát leakasztató volt a fogasról, de azért ez a szisztéma azért ma is él. Mit gondolsz, ők tudták, amikor beszéltek, és ugye ez volt a 1835-kor is a kérdés, hogy, hogy a, a semmitmondás látszatát fenntartva kellett valamit mondani, tehát hogy a kommunikációt kellett jelezni, hogy csak van, de közben senki nem érzette, hogy miről van szó. Hát igen, csak, csak egyetlen ki kellett állni, és a sör mellé szöveget kellett produkálni. Hát, Nehéz ügy. Nekünk sem menne. Köszönjük Jó. szépen. Kösz. Köszönöm. szépen. Tehát 24.07 07 Jó estét kívánunk. Szavasszok. Ö, Szia. Csak annyit szeretnék mondani, hogy itt más aspektus, nem csak semmit mondásról volt szó, hanem arról is, hogy az elit valahogy tudatosítsa a Pletben, hogy mi vagyunk a különbek, és annyira különbek hogy ti nem is értitek, amiket, amit mi beszélünk. Igaz, igaz, igaz. Ben, -hát van, és egyébként nem csak, nem csak a szocializmusra volt ez jellemző, és valóban igaz, hogy nem veszed ki. Én nekem van szerencsém időnként belepillantani multiknak az éves jelentéseibe. hát ne tudjátok meg, hogy abban mik szerepelnek. És nagyon jellemző ez a tudományos élet egy részére, ide csak most így lábjegyzetként ellen szokalnak a néhány év előtti tréfáját idézni. Én nem tudom, hogy ez ismerőse, vagy picit meg kell világítani. Arról volt szó, hogy ellen szokál egy ilyen, egy ilyen halandzsa áltudományos nyelven átejtette a fél e, tudományos világot, e, megjelentetett egy szakszikket, azt hiszem talán a népcsérben egy nagyon e, népszerű, vagyis nagyon tekintélyes e, tudományos szakfolyóiratban és a következő számban ő maga leplezte le saját magát, hogy az egész szik nem jelent semmit, egy blödli az egész, úgyhogy a nature is meg, meg az egész tudományos világ, aki ezt beszokta, éget hatalmasan. Tehát ez, ez, a, ez, a, ez a szómágia, a vajákosság, abrakadabra, hogy, hogy mi vagyunk a, a, az elit, és aki így beszél, az hozzánk tartozik, és akkor ti meg e, nem vagytok annyig sem, mint mi, és és nem is értitek, hogy mit ez? én azt gondolom, hogy ez nem csak, igen, és tényleg gondolom, hogy ez nem csak a politikusokra és az elitre volt jellemző, vagy a politikai elitre, hanem egyes szaktudományok Persze, uh, persze, persze, Persze, is. persze, persze. helyi Istvánnak van egy régi könyve, azt hiszem az a címe, hogy uh, ízlés, kritika, esztétika vagy valami ilyesmi, és abban van egy gyönyörű példamondat, amit most nem tudok teljes pontosággal idézni, mert nem hordom a tartóban a könyvpáromat, de valami ilyesmi, hogy a vizuális objektivációs rendszerben manifestálódott ízének az interrealizálása, valami ilyesmi, ami gyakorlatilag semmi más nem jelent, mint hogy nézem a képet. És magadát iszem. Ilyen... Tessék? És belső mit teszem? E, igen, igen, de ha valaki ezt ilyen szépen tudta megfogalmazni, hogy telnyomva ilyen, ilyen latin meg görög eredetű szavakkal, az annak nyíl egyenes pályája volt a tudományos karrierje. Tehát ez kifejezetten megkülönböztető jegy volt, hogyha valaki ilyen nyelven tudod beszélni? Igen, igen, igen, igen, igen. És azt hiszem, hogy ez a politikában is így volt, ugye? Na most az előbb elhangzott egy szó az előző betelefonálnál a párvenő, tehát ez, ez, ez azt hiszem egy nagyon fontos szó, tehát azok, akiknek nem volt sajátja ennek, ez, enne, ez a nyelv, akiknek nem volt sajátja ez a nyelv, a formai részét elsajátították, és ugye ebből született aztán az, hogy a, a lassút szeretem komponálva jazz ugye ugye összecsúszott a komponálva meg a kombinálva, és, és ilyen, ilyen szörny szülemények jöttek, de ezek nincsenek kiveszve. Abszolút nincsenek kiveszve. Nagyon jellemző ez különösen a, a menedzser nyelvezetre, ahol, ahol baromira el kell adni a semmit. Szóval ez, ez abszolút nincs kiveszve. Na, megint átestünk a célon. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen. Köszönjük. Szevasz! Köszönjük. Szevasz. Az ISM mozgalom olyan, mint a cd lemez part, és korfüggetlen írta nekünk SMS-ben Ádám. erőt eszembe november 7 ünnepű beszédben. 1917-ben felkeltek a szovjet muzsikusok. Göcsi József hívta fel a figyelmünket. Az őrmesterem örök becsümondása a szocializmusból. Én nem vagyok egy szadizmus, de hogy maguk ráfáznak, az garnitúra. Üdv. Csak, barátom, 67 a blitzkrieg, blitzkrieg idején volt sorozáson. Első tiszt, tudják hol a legerősebb az antiszemitizmus az usa -ban? ott ma is verik a négereket, ez szintén Göcej Zsuzsa gyűjtése. 24 07 jó, estét. jó estét! Jó estét! A múlt heti műsorban hallottam Stelzer Gábort hozzaszólni a beszélgetéshez és én a Bosányi Katynak vagyok a húga. És nagyon szeretném, hogy ő megkeresne engem, és műsoron kívül talán megmondanám a telefonszámomat. Akkor most egy kicsit koordinálni fogunk, még beszélünk egy kicsit, nagyjából egy percet, mert aztán jönnek a közlekedési hírek, és akkor kimegyünk. Az gondolom, hogy Stercer az hallgatja a műsorunkat, és akkor majd rövidre lehet ez zárni ezt a dolgot, jó? Jó, köszönöm szépen. Halló. De most... Ja nem, hát szóltam a Halló. Halló, Jó estét! Szevasz Lajos vagyok. Szevaz, Lajos, bocsánat. kommunikációs zűr támadt az zűrben. Hallgatlak. Halló! Itt vagyok. Igen, akkor rendben. Én nekem azt tetszett a legjobban az egész socialismusban az a duva, amikor arra volt, hogy azért van szükség a kommunista műszakra, kommunista szombatra, hogy Vietnámba a vietnámi testvérek tudjanak a dzsungelba kerékpározni. Tényleg. Emlékeztek erre? De neked őszintén, amikor a vietnámi dzsungelben kellett volna a testvéréknek kerékpározni, akkor, akkor én még nem jártam kommunista szombatra. Értem. De egyébként én, meg az a vélemény, hogy minden rendszerben, minden korban megvoltak ezek a sajátságos nyelvezetek, amik próbáltak egy kicsikét meríteni a, a múltból, meg idegen szavakat használni, és való igaz, hogy nagyon sok helytelen szóhatnál, fordult elő. Neked volt még kedvenced ezen kívül? Most értem nem ugrik be. Hát a, a Honvédségnél volt ugye az a mondás, hogy zöld, még a füvet is zöldre kell festeni, hogyha valami miniszteri szemle, vagy bármilyen vezetés jött a laktanyába. tehát olyan takarítást kellett csinálni, hogy szinte a, a füvet be kellett festeni zöldre, hogy még szebb legyen a laktanya, hát meg mikor voltak ezek a különféle vállalati ellenőrzések, mikor a tröztöktől jött, vagy a tröztvezetők jöttek le kis cégekhez, és akkor átfestették az összes asztalt, és, és, és ilyesmi, szóval, és nem is néztek be oda, ahol a legnagyobb takarítást, hogy úgy nem csinálták, áltakarítást. Patyom Kimfalva. Köszönjük, Lajos! Oké, okay, hát... okay, szia!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 Ezen műsorban vagyok rögtön? Mm -hmm. Na, nem mutatkoznék be, ugyanis a nevemből lelednek lehetnek következtetni, melyik kisvárosban élek, és ebben a kisvárosban én testületi taként tevékenykedtem az elmúlt, nem ebben az előző levé És ezeknek az aranymondásoknak, amik itt elhangzanak léptő nyomon a különböző korokban, én úgy látom, hogy sokkal egyszerűbb és sokkal kézzelfoghatóbb a magyarázata. A, ezeknek a meg megszületése. Egyszerűen, ahogy szoktam Murphy mondani, hogy az emberi szakmai fejlődésben addig fejlődjünk, amíg eljutunk a saját alkalmatlansági szintünkig. Eljutnak bizonyos emberek egy olyan helyzetbe, akár politikai, társadalmi, ö, ö, a mindennapi tevékenységű sár, amikor már szellemileg nem tudnak felnőni a helyzethez, és akkor hirtelen produkálni kell valami szellemi, hatalmas ö, akármilyen tevékenységet és ezeknek az embereknek borzasztóan nehezükre esik ezt meg, megszülni és akkor ez kortól független még egyszer mondom, én ön is ebben a testületben többek között azzal is szórakoztam hogy jegyezgettem a testületi kollégáknak az aranymondásait mm -hmm. több benetes dolgok születtek meg, és ezért mondom hogy ezeket korban, bármikor lehet idézni nem kifejezetten socializmus centrikus. Várjunk, van, csak bocsásson, bocsásson, csak meg várjunk egy pillanatra. Tehát ugye itt arról van szó, hogy időnként emberek nem megfelelő pozícióba kerülnek, illetve olyan emberek kerülnek olyan pozícióba, ahol beszélni kellene, akik alkalmatlanak rá. Fontosan, De biztos, hogy ez az elmúlt száz évet tekintve mindig így volt. Mindig volt tehát ez amikor, is, ez amik... is volt, nem azt mondom, hogy mindig ez volt, és mindenütt ez uh -huh. volt, és folyamatos ez volt, de ez is volt, hát ezek inkább megmaradnak, ezek, az, ezek a csodálatos aranyköpések inkább megmaradnak, e, ugye a, a, a klasszikus, szép és, és egybehangzóan elfogadott ideákat szépen megfogalmazva, hát ez nem marad meg annyira, de ezek, ezek a csodálatos kis szösszenetek, ezek így megmaradnak, és én, én, én úgy látom, tehát ez is van, ez is van, és ezt a, Ezeket így kiszúrjuk. Hát hát hadd mondjak egy pár is azt mondja, hogy mondja a polgármester, rendelkezünk nagyságrendek felett, És vagy számtalan hevitálás után hevitálás, vagy az, hogy idézem a jegyzőt, mint a véleménybizottság elnökét, vagy az, hogy való igaz, hogy itt a lényeg a pénzkérdésen van, iskolákat dicséri, az egyik képviselő azt mondja, hogy sok jelentős író grafológus festő került fel a spalettára. Grafológus? Spalettád. Grafológus került fel a spalettára. A diléma, mint szó az állandó, majd mert szinte kötői szó volt, nem a dilema a diléma, azt mondja a jogi bizottság jogi vonatkozású átszabásban részesítette a gondolatot. <gül> a kergeti a dolgot, a képviselő idézi a másik. Azt, ja, ezeket a következtetéseket én is levontam konsekvenciaként. Vagy, ezt azért tettem fel ezt a kérdést, mert annál is inkább, mert stb. Szóval ez amikor itt töltelék szavakkal töltjük, és nem tudunk, jól idéztet egyik hallgató az előbb, hogy, hogy az a véleményem, hogy, vagy, vagy, vagy, vagy, mindig kitöltünk valamilyen ö, ö, kötőszavakat, amelyeket rosszul és helytelő használunk. Azt mondja, hogy Egyszerűen fel kellett sózni az utat. Azt mondja az egyik képviselő, hogy sikosításmentességet kérek az RSR az utcára. Sikosításmentességet. Na miért van ez a, ez a teljesen hivatalos nyelvezet? Hát igen, mert ott ül a de a tévékamerák rászúrnak, és... és és az egész város látja, sőt az egész megye lártja. még most mindenki, akit ezzel megbántok, hogy ettől nem tűnik ő hülyébnek? Vagy nem tűntek akkoriban hülyébnek? Léke. Hát a többieknek kétségtelenül, de ő magának nem. Ő magának nem. Aha. Azt mondja, ne hozzuk kelemetlen helyzetbe azokat az elsősöket, akik beleérték magukat a tanítónénibe. Azt mondja, oh. mert hogy a tanítónét le kellett bántani. a testület joga, hogy döntsön. Ez így csodálatos. Hát, Szóvennyír szóval, hát, szóval, ez egy, szóval. egyébként egy ilyen nagyon divatos, félrehasznált használt szó volt akkoriban. Ezeket a szerződéseket anyagiakban kell dotálni. Na de hát ezért hadragozzak, és akkor még a tényleg nem akarok máshoz is elvenni az időt. Hát a mindennapi beszédünk során, amikor a feltett kérdésre azzal válaszolunk, hogy hú, és akkor itt... Kivúzunk 6 vagy 10 másodpercet, és nem tudunk válaszolni, nem tudunk beszélni. Menjen be egy boltba, kérdezze meg a fiatal kis téglítani eladónőt, hogy van-e 46-os kalap. És a kis csaj azt mondja, hogy hú, az előbb még volt. És akkor. Szóval ezek a hók, meg a, ezek, a, ezek a kitöltött gondolatszegényes gondolatnélküliségek, ezek, amik bosszantanak. De, és akkor világos, még egy gyorsan befejezem. Borosz Józsefet, akit igen nagyra becsülök és nagy tisztelek, nincs igaz, az inaugurálás nem onnan ered, az auguróból jönnek, az, az ős akik jövendő láttak. A felszentelés, az inaugurálás, tehát itt van, ez a középkorban alakult ki, ez a szó, latin eredetű de nem sámán eredetű, tehát a szentségeknek az aktivitása körül volt, különben érős szó, mert az augóri, olasz, hogy még most is a minden a köszöntést jelent, valahogy közös szó az egész. Én az szemben szemben. hogy össze fogunk hozni egy nyelvészeti bizottságot. Egyrészt. Másrészt Én? meg úgy tűnik, hogy nem volt hiába való eles, nem. Tehát. Csak bejöttem. Köszönöm szépen, drám. Köszönöm, és megadom a Néhány SMS. A szociálista nyelvezet címzetes mesterei szerintem a rendészek, rendőrök, katonatisztek voltak írja egy hallgató. Nekünk a százos eltárs beszélt a nemzetközi helyzet fokozódásáról, 87-ben látta a tanút, lehet idézőjel, mert a családot értesíteni a halálhírről az egy kész kritérium idézték valahonnan, szuterén jog, felhívják a figyelmet, idézőjel, és akkor az állampolgár elkezdett hadonászni, felszólítottam, hogy ne drasztikuláljon rendőrdom a 80-as évek végéről egy dokumentumfilmből, a kolléganőm mélyen volt deportálva, Diari volt a fején, és schleimbe öltözött, Pali írta, és Márta ívja fel a figyelmünket, ajánlom orvella a politika és az angol nyelv című eszélyét. nem csak a szocialista slang lesz utána, könnyen értelmezhető, írta a 0630 30 30 ra Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nagyon számtelen módon. Még egyszer bátor, béteketre telefonálok. Én voltam, aki azt Igen. a bányázt küldött. No. Igen. Beugrot nekem egy hadseregből egy emlék a századparancsnokunk a következőképpen képen fölment ránk. Igyézem, magukártársal, demonstruálják a fegyelmet. Na most tulajdonképpen nem is nagyon tévesztett. Köszönjük szépen. Viszont hallása. 1962. lenti sereg politikai foglalkozás sárközi százados. Nekem nem zsándem, ha valaki impozás, de amit én mondok, az ágson. A másik ilyen gyöngyszem, vagy egy gyöngyszemgyűjtemény ez Ker Andrásnak a zenésnő nap ünnepsége a guváti Vállalatnál című Örökbecsű e illetve nem is se mert hogy ez dalköltemény, na abban vannak kellemes szófordulatok. Ucsó, csatacsó, paklicsó, jó estét! Sziasztok! Köszönöm vagyok! Az előbb valamelyikőtök használta azt a szót, hogy Patyomkín falu, jól emléktem? Igen, Patyomkín Na most ha jól tudom, akkor az nem Patyomkín, hanem Potemkín falu. Ez is egy félrehallás, ha igaz a hír. Lehet. Nem, a a, demo, a demoklész kardja meg a damoklész kardja, szóval ez is egy ilyen hasonló szókép, és elegy gyakran rosszul. Akkor te voltál ma Lolati, mindent vissza. Lehetséges. Szerint. Sok sikert a tovább. Köszönöm szépen. szépen. Szia. Szia. Én akkor most megakulpázom magam. Hát vagy valami legyen, 19.58 óra perc, elköszönünk a kedves hallgatóktól. Egészségügyet ígértünk helyette. Nyelv. nyelv így volt. Örködtünk. Jövő héten ismét megpróbáljuk, legyen kellemes a hetük, itt van a László Pál és az Alíz.